Анголон, Серж Голон, Анжеліка Тулузьке весілля, частина 2, розділ 19. Анжеліка стояла в нерішучості, не знаючи, як вчинити. Їй хотілося бігти до того крила замку, звідки долинув гуркі вибуху. Жофрей явно був не на жар схвильований, може, якогось поранило. І все-таки вона залишилася у вітальні. Граф оточив свою роботу такою таємничістю, що вона зрозуміла – це та єдина область, куди він не допускає цікавих профанів. Навіть архієпископу він неохоче дав дуже сухі пояснення, лише з поваги до сану гостя. І, звичайно, його пояснення не розсіяли підозр прелата. прилата. Анжеліка здригнулася. Чаклунство? Вона озирнулася. Ні, в цьому затишному чарівному будинку таке звинувачення звучало як недобрий жарт. Але, звичайно, багато чого, що відбувається в цих стінах, залишалося ще загадкою для неї. «Я піду туди подивлюсь», – вирішила Анжеліка. І «Якщо він розсердиться, то гірше». Але в цей момент вона почула кроки чоловіка, і незабаром він увійшов до вітальні. Руки в нього були в сажі, проте він усміхався. Слава Богу, нічого серйозного. У Куасіба лише кілька подряпин. Він сховався під стіл, і я спочатку подумав, що його викинуло вибухом у вікно, але втрати великі, найцінніші мої реторти з особливого богемського скла розлетілися вщент, жодна не вціліла. По знаку графа два пажі піднесли йому тазик і золотий глечик із водою. Він вимив руки і клацанням розправив мережева на манжетах. Анжеліка набралася нарешті хоробрості. Жофрею, але хіба так уже необхідно витрачати стільки часу на ці небезпечні досліди? Золото треба, щоб жити, відповів граф і широким жестом обвів вітальню, ніби запрошуючи її поглянути на розкішну обстановку, на дерев'яну стелю, яку нещодавно за його вказівкою заново покрили позолотою. Але головне не в цьому. Робота приносить мені таку насолоду, яку не може мені дати ніщо інше. У ній мета мого життя. У Анжеліки здригнулося серце, ніби своїми словами він чимось образив її. Але помітивши, що чоловік уважно спостерігає за нею, вона постаралася набути байдужого вигляду. Він усміхнувся. «Це єдина мета мого життя, якщо не брати до уваги мрії завоювати вас», – закінчив він, схилившись у глибокому світському поклоні. «Я не збираюся змагатися з вашими колбами та ретортами», – із зайвою поспішністю відпарувала вона. «Але зізнатися, мене справді стривожили слова його пресвященства. Справді?» «А хіба ви не відчули в них прихованої загрози?» Граф нічого не відповів. Притулившись до вікна, він задумливо дивився на плоскі дахи міста, так тісно притиснуті один до одного, що їх круглі черепиці утворили суцільний червоноліловий величезний килим. Праворуч від палацу висока асеська вежа з ліхтарем нагадувала про процвітання торгівлі вайдою поля якої ще можна було побачити на околицях Тулузи. Протягом багатьох століть Вайду вирощували в великій кількості, так як її квітка була єдиним натуральним барвником, і вона збагатила ремісників та торговців Тулузи. Чоловік мовчав, і Анжеліка знову сіла у своє крісло, а хлопчик приніс їй плетений кошик, у якому переливали з різними кольорами шовкові нитки для вишивання. Після вчорашнього свята в палаці було тихо та спокійно, Анжеліка подумала, що за обідом вона виявиться на обінці з Рафом Депейраком. Якщо тільки не прийде, всюди сущий Бернард Дандіжос. Ви помітили, несподівано звернувся до неї граф. Як майстерно говорив наш великий інквізитор. Він почав з високих моральних підвалин. Мимохід згадав про оргії в готелі веселої науки, торкнувся моїх подорожей, а від них підвів нас до царя Соломона. Коротше, висновок з цього можна зробити такий. Месир барон дефонтенак, архієпископ Тулузький, просить мене розкрити йому секрет виробництва золота, інакше він спалить мене, як чеклуна на Саленській площі. Мені теж здалася в його словах загроза, стривожено сказала Анжеліка. Ви думаєте, він і справді вірить, що ви вступили в змову з дияволом? Він ні. Це він надає своєму наївному беше. Архієпископ людина надто розважлива і добре мене знає. Але він все ж таки переконаний, що мені відомий секрет виготовлення за допомогою науки золота і срібла. І він хоче дізнатися його, щоб скористатися ним. Яка низька людина, вигукнула Анжеліка, а він виглядає таким гідним, сповненим віри, великодушним. Так воно і є. Все його майно йде на благодійність. Щодня у нього бувають безкоштовні обіди для незаможних чиновників. Він утримує пожежну команду та притулок для сиріт. Увесь день переймаються свідомістю величі Божої та бажанням рятувати людські душі. Але в ньому сидить демон, демон владолюбства. Він сумує про той час, коли всемогутнім володарем міста і навіть усієї провінції був архієпископ, який із жезлом у руці вершив правосуддя, карав і винагороджував. І ось тепер, коли він бачить, як поруч із його собором процвітає готель веселої науки, вплив якого все зростає, він повстає проти цього. Він розуміє, що якщо так триватиме, то через кілька років, моя люба Анжеліко, панувати в Тулузі буде ваш чоловік, граф Депейрак. Золото та срібло дають владу, а тут ще вона потрапить до рук помічника сатани. Ось чому його преосвященство такий рішучий. Або ми розділимо з ним владу, або... «Що буде?» «Не лякайтеся, друже! Звичайно, інтриги архієпископа Тулузького можуть мати для нас фатальні наслідки, але я все ж таки не бачу причини вважати, що це неминуче. Він розкрив свої карти. Йому потрібен секрет виготовлення золота. Добре, я охоче поділюся з ним цим секретом». «Виходить, він вам відомий?» – прошепотіла Анжеліка. «Давайте одразу уточнимо». Я не знаю жодної магічної формули, за допомогою якої можна було б створити золото. Адже моя мета не лише в тому, щоб здобути собі багатство, а й у тому, щоб змусити працювати в сили природи. Але хіба сама ця думка певною мірою не єретична, як сказав би його преосвященство? Жофрей розреготався Я бачу, вас здорово напхали церковними догмами, але і ви починаєте розривати все це павутиння неспроможних аргументацій. На жаль, повинен визнати, що розібратися у всьому не так просто, адже навіть у минулому столітті церква не відлучала мірошників, які приводили в дію жорна за допомогою води або вітру. А от якщо я зараз надумаю встановити десь в околицях Тулузи на пагорбі таку парову машину, якою я оснастив вашу копальню-аржанд'єр, духовенство оголосить мені війну. Хоча через те, що я поставлю скляний або глиняний посуд на Ковальські гори, навряд чи в нього негайно забереться Люцифер. Треба сказати, що сьогоднішній вибух був дуже вражаючим. Його преосвященство дуже схвилювався, і на мою думку, цього разу щиро. Ви підлаштувалися навмисне, щоб вивезти його з себе? Ні, це мій промах. Я пересушив препарат гримучого золота, отриманий із пластинчатого золота, розчиненого в царській горілці, і обложений потім аміаком. У цьому процесі не було жодного самозародження. А що це таке аміак? Ця речовина, яку араби виробляють з незапам'ятних часів і називають її алкалій волатіл. Один із моїх друзів, вчений іспанський чернець, нещодавно надіслав мені цілу сулію аміаку. У разі потреби я міг би і сам приготувати його, але це довгий процес. І щоб не затримувати досліди, я, коли можна знайти необхідні інгредієнти в готовому вигляді, волію їх купувати. Нестача чистих інгредієнтів дуже затримує розвиток науки, яку такі дурні, як чернець-беше, називають хімією на противагу алхімії. Для них алхімія – наука наук, а насправді це незрозуміла мішанина з вітальних флюїдів, релігійних формул і бог знає чого ще. Але я набрид вам. Ні, запевняю вас, – спалаючими очима заперечила Анжеліка, – я готова слухати вас годинами. Він усміхнувся, і шрами на його лівій щодці надали його усмішці якусь особливу іронію. «Смішно влаштована ваша голівка. У мене ніколи і в думках не було говорити про подібні речі з жінкою. Але мені також подобається розмовляти з вами. Мені здається, що ви здатні все зрозуміти. І в той же час, адже коли ви приїхали в Лангедок, ви були готові повірити, що я у владі якихось темних сил. Чи не так? Я, як і раніше, вселяю вам жах?» Анжеліка відчула, що заливається фарбою, але мужньо витримала його погляд. «Ні, я ще не цілком розумію вас, і мені здається, це через те, що ви ні на кого не схожі, але я вас більше не боюсь». Накульгуючи, він підійшов до табурету за її спиною, на якому сидів під час візиту архієпископа. Часом він з ухвалим викликом виставляв на показ своє спотворене обличчя, не боячись яскравого світла, але бували хвилини, коли він ховався в тіні, у темряві, і тоді в його голосі з'являлися якісь зовсім нові інтонації. Немо серце Жофрея де вирвавшись з його понівеченого тіла, могло нарешті вільно висловлювати свої почуття. Анжеліка не бачила, але відчувала близьку присутність цієї людини в червоному, яка колись так налякала її. Він залишився таким самим, яким був, але вона дивилася на нього вже зовсім іншими очима. Вона готова була з тривогою в голосі поставити йому одвічне жіноче запитання «Ви мене кохаєте?» Але раптом у ній сколихнулася гордість. Вона згадала, яким тоном він сказав їй ви теж прийдете. Вони всі приходили до мене самі. Намагаючись подолати сум'яття, вона знову завела розмову про його роботу. Вони несподівано знайшли у цій галузі спільну мову, і це зблизило їх. Але якщо ви згодні поділитися своїм секретом, чому б вам не прийняти цього ченця баше, якого архієпископ, мабуть, цінує дуже високо? «Па, ай справді, тут я можу спробувати піти йому на зустріч. Але мене турбує не те, що я розкрию свій секрет, а зовсім інше. Як зробити, щоб його зрозуміли? Боюся, я тільки даремно працюватиму, доводячи, що речовину можна розкласти на складові, але не можна перетворити їх на інше. Уми оточуючих нас людей ще не дозріли для таких одкровень, А всі ці лже вчені настільки пихаті, що будуть обурені, якщо я їм скажу, що найцінніші помічники в моїх дослідах чорношкірий мавр та простий гірський майстер саксонець. Куасіба й Фріцгауер, горбатий дід наруднику Аржантьєр. Так, Куасіба розповів мені, що дитиною. Коли він ще не був рабом і жив у нетрях своєї дикої Африки, куди можна проникнути лише через пряний берег, він бачив, як добувають золото старовинним способом, запозиченим у єгиптян. Фараони та цар Соломон мали золоті копальні. Але ви уявляєте собі Люба? Що скаже його преосвященство, якщо я повідомлю йому, що секрет царя Соломона відомий моєму руку Асіба. Адже саме він багато підказав мені в моїх лабораторних дослідах і навів мене на думку зайнятися обробкою деяких гірських порід, що містять золото. Що ж до Фріца Хаувера, це чудовий гірський майстер. Людина, яка провела життя під землею, справжній кріт, який легко дихає лише у штольні. У саксонських рудокопів таємниці виробництва передаються від батька до сина. І завдяки їм я зміг нарешті осягнути багато дивовижних загадок природи і розібратися у всіх інгредієнтах, з якими я працюю – у свинці, золоті, сріблі, купоросі, сулемі та багатьох інших. «А вам траплялося отримувати сулему та купорос?» – запитала Анжеліка, у якої ці назви викликали якийсь невиразний спогад. «Так, ось це й довело мені всю неспроможність алхімії». Тому що з сулеми я можу отримати побажанню або звичайну ртуть, або як її інакше називають, живе срібло, або ртуть жовту, або червону, які у свою чергу можуть бути знову перетворені на живе срібло. Початкова вага ртуті не тільки не збільшиться під час дослідів, а навіть швидше зменшиться, оскільки якась частинка зникне у вигляді пари. Я також знаю спосіб, як витягти срібло зі свинцевої руди та золото з деяких порід на вигляд порожніх. Але якби я на дверях своєї лабораторії написав «ніщо в природі не пропадає, ніщо не створюється з нічого», то мою філософію вважали б дуже сміливою і навіть такою, що суперечить книзі буття. Напевно, цей спосіб на кшталт того, яким ви примудряєтеся доставляти до аржантьєра іспанські золоті злитки, куплені в Лондоні. Ви дуже проникливі, а ось молін надто балакучий, втім, не має значення. Якщо він був з вами відвертим, отже, він упевнений у вас. Правильно, іспанські зливки можна переплавити у печах з піритом або з галенітом і тоді вони стають схожими на кам'янистий штейн чорно-сірого кольору. Отже, навіть найревніші митники нічого не запідозрять. Ось цей так званий Штейн славні маленькі мули вашого батька і перевозять з Англії в Пуату або з Іспанії в Тулузу, де він знову за моєю допомогою або за допомогою мого саксонця Хауера перетворюється на чудове сяюче золото. Але ж це контрабанда, досить різко сказала Анжеліка. Коли ви так кажете, ви абсолютно чарівні. Подібна контрабанда ані трохи не завдає шкоди королівству, не особисто його величності, а мені дає багатство. Втім, незабаром я повернув лангедок Фріца Хауера, щоб він налагодив видобуток на новій золотій копальні. Я виявив золото в горах, неподалік села Сальсень, на околицях Нарбонна. І воно разом із сріблом із поату дасть нам можливість відмовитись від контрабанди. Як ви це називаєте? Але чому ж ви не спробували зацікавити своїми відкриттями короля? Ймовірно, у Франції є інші копальні, на яких можна було б добувати золото, застосовуючи ваш спосіб вилучення його породи, і король був би вам вдячний. Красу не моя, король від мене далеко, та й я не створений для того, щоб бути придворним. Але ж лише люди подібного штибу можуть впливати на долі королівства. Кардинал Мазаріні відданий короні – Цього я не заперечую. Але насамперед він інтриган, який плете свої інтриги у всіх країнах. Що ж до месира Фуке, який зобов'язаний роздобувати гроші для кардинала Мазаріні, то він, безумовно, геній у фінансових справах. Але я думаю, що його зовсім не цікавлять питання про те, як правильно використовувати природні багатства, щоб збагатити країну. «Месір Фуке!» – вигукнула Анжеліка. «Тепер я згадала, де чула про римський купорос і про сулемі у замку Дюплесі». Перед її очима виринула вся сцена. Італієць у чернечій сутані, оголена жінка в мережі простирадла, принц Конде – і скринька з її сандалового дерева, в якій виблискував смарагдового кольору флакончик. «Отче, вас прислав месір Фуке?» – спитав принц Конде. І Анжеліка раптом подумала – чи не зупинила вона тоді руку долі, сховавши скриньку? «Про що ви замислились?» – запитав граф Депейрак. «Про одну дуже дивну пригоду, яка колись сталася зі мною». І раптом вона, що мовчала стільки років, розповіла йому історію зі скринькою, яку у всіх подробицях зберегла її пам'ять. «Принц Конде, напевно, хотів отруїти кардинала, а може навіть і короля та його молодшого брата», – додала Анжеліка. «Але що так і залишилось для мене загадкою, – то листи, які скріплювали якісь зобов'язання, які принц та інші сандьори мали вручити Месиру Фуке. Стривайте, я пригадаю текст. Здається, так. Зобов'язуюсь підтримувати тільки Месира Фуке і віддати все своє майно в його розпорядження. Грав Пирак слухав її мочки. Коли вона скінчила, він посміхнувся. Ось воно блискуче суспільство. І подумати тільки, що в той час Месир Фуке був лише скромним радником парламенту але він виявив себе таким майстерним фінансистом, що зміг підкорити собі цю знать. Зараз він та й кардинал Мазаріні, звичайно, найбагатші люди в королівстві, а це говорить про те, що кожен із них отримав тепле містечко біля короля. І у вас вистачило сміливості заволодіти скринькою? Ви її сховали? Так, я його. Але тут інстинктивна обережність мусила її прикусити губу. Ні, я викинула її вставок із водяними ліліями у великому парку. Як ви вважаєте, хтось підозрює, що ви причетні до цього зникнення? Не знаю, не думаю, щоб моїй незначній персоні надали тоді великого значення. Хоча я не втратила нагоди натякнути на цю скриньку принцу Конде. Справді, яке безумство! Але мені треба було отримати для батька право безмитно переганяти мулів. О, це ціла історія, засміялася Анжеліка. І, як я тепер дізналася, ви теж були в ній певною мірою замішані. Але я й зараз охочу повторила б таке божевілля, аби знову побачити злякані фізіономії цих гордовитих сеньорів. Коли Анжеліка закінчила розповідь про зіткнення з принцем Конде, її чоловік похитав головою. Мене навіть дивує, що ви тут і живі. Мабуть, ви й справді здалися їм занадто невинною. Але це надзвичайно небезпечно – бути замішаною в придворні інтриги. Адже для цих людей не становило великої праці при нагоді прикінчити дівчинку. Продовжуючи говорити, він підвівся, підійшов до портьєри і ривком відсмикнув її. Коли він повернувся до Анжеліки, обличчя його виражало досаду. «Я недостатньо спритний, щоб упіймати цікавих. Нас підслуховували?» «Я у цьому переконаний. Мені вже не вперше здається, що наші розмови підслуховують. Гравсім на колишнє місце за спиною Анжеліки. Було душно». Спека все зростала. Несподівано тисяча дзвонів порушили тишу міста. Дзвонили до вечірні. Молода жінка побожно перехрестилася і прошепотіла молитву Діві Марії. Дзвін перекочувався містом. І Анжеліка з чоловіком, що сиділи біля відкритого вікна, довго не могли сказати одне одному ні слова. Вони мовчали. І ця безмовна близькість, яка тепер все частіше виникала між ними, глибоко хвилювала Анжеліку. Його присутність не тільки не дратує мене, але навіть приносить на солоду, здивовано подумала вона. А якби він знову поцілував мене, то хіба це було б мені неприємно? Зараз, як і нещодавно, під час розмови з архієпископом, вона відчувала його погляд на своїй шиї. Ні, Люба, я не чарівник, тихо промовив він. Можливо, природа й обдарувала мене якимось дібностями, але головне, я мав бажання вчитися. Ти зрозуміла мене? питав він лагідним голосом, який зачарував її. «Я жадав вивчити все найважче – природничі науки, словесність і ще жіноче серце. Так, я з захопленням осягав цю чарівну таємницю. Дивишся у вічі жінки, і тобі здається, що за ними нічого немає, а насправді там цілий світ. Буває навпаки, ти уявляєш, ніби там цілий світ, а там одна порожнеча – не душа, а бряскальце». Але що ховається за твоїми зеленими очима, що викликають у пам'яті безтурботні луки і бурхливий океан? Анжеліка відчула, що він нахиляється до неї, і його пишні чорні кучері торкнулися її оголеного плеча, немов тепле шовковисте хутро. Він припав губами до її шиї, і вона здригнулася, хоча підсвідомо чекала на цей поцілунок. Заплющивши очі, вона... В блаженстві, в цьому довгому пристрасному поцілунку, розуміючи, що час її враження близький, так трепетно, ще трохи норовливо, але вже підкорена, вона скоро прийде, як приходили інші, в обійми цієї загадкової людини.